pe un asemenea confesional, bine să ne dezâmblânzim. Constantin Crișanu îmi sugerează să citesc poezia Dezâmblânzirea, care nu știu dacă este o poezie bună sau o poezie ră, dar e o poezie cu care mă confund adeseori. De mult negru mă albisem, De mult soare mă noptasem.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 Palma bate -me un cui pe crucea de carne când lumea adoarme.